27 zavisne kulture u jutrnjem programu Radio Studenta. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. After... Emisija pod pokroviteljstvom Agencije za elektroničke medije. Dobar dan, dobrodošli u ABCD-u Nezavisne kulture. Emisija se bavi istraživanjem i dokumentiranjem nezavisne kulturne scene. nastaju u suradnji s Centrom za dokumentiranje nezavisne kulture stacioniranog u Buksi i portalom kultur.hr. Pričamo o udruzi X iz Petrinje i njihovom festivalu Chillin' for the Chillin' Social Edition. Jednodavni festival namjenjen je mladima s ciljem podizanja pozitivne energije i okruženja za mlade u Petrinji. Naša gošća je Tamara Jovičić, izvršna direktorica Udruge X. Pa Tamara, pozdrav čujemo li se? Dobar dan vama, dobar dan svim slušateljima i slušateljicama. Drago nam je da smo danas s vama i da imamo priliku i mi nešto malo iz Petrinje reći. Evo, za početak recite nam čime se zapravo vaša udruga bavi? Dakle, ona ima mnogo fokusa djelovanja. O, tako je, da. Zapravo naša udruga nastala je tamo neke 2003. godine, davno je to bilo, jel? na jednom ovako težem, zapravo, težim okolnostima i na postratnom području, kako je to inače znano, jel? i danas još uvijek nosimo taj preznak područja od posebne državne skrbi, mm -hmm. nažalost. Jel? E, izvorna udruga zapravo, X je udruga za promicanje informatike, kulture i suživota, mm -hmm. kada zapravo u to doba je bilo jako napredno i zapravo i ujedno teško. Okružje u kojem smo živjeli nije baš vapilo za informatičkim opismenjavanjem građana, a još manje kulturom, nažalost. Pa mm -hmm. tako nekako, znate, u svjetskim režimima, tako i kod nas, je najlakše upravljati masama koje nisu informirane, nemaju baš previše pristupa kulturi, civilizacije uopće, a ponajmanje raznolikim bogatim tradicijama u širem kontekstu, ne samo u mm -hmm. unije, već i dalje. A suživot, a suživot je danas teška riječ u Hrvatskoj, pa onda možemo samo zamisliti koju težinu dvije tisuće tri i kasnije na prostorima kao što je banija jel danas se udruge X ponej više bavi zapravo zaštitom ljudskih prava, razvojem demokracije uvažavanjem raznolikosti i promidžbom multikulturalnosti osnaživanjem civilnog društva općenito s naglaskom na jačenje pojedinca i lokalnih zajednica, uključujući sve njene dionike, osnaživanjem i pružanjem podrške mladima u njihovom osobnom razvoju i na putu ka zrelosti, gdje uče zapravo odgovornost i postaju aktivni mladi ljudi čiji utjecaj na razvoj zajednica je nemjerljiv. Isto tako, mm -hmm. Udrugi danas intenzivno radi na osposobljavanju mladih ljudi za rad i zapravo ostvarivanje njihovih karijera u civilnom sektoru, ono koji, nažalost, i nije baš tako popularan u Hrvatskoj, je, ali čini jednu od osnovnih okusnica stvaranja neovisnih mladih umova, kojim ima učmalost i sredina, u kojima žive svojom energijom i kreativnošću, ovaj svijet zaista čine boljim mjestom za život svih nas. Na uh, Slobodno, slobodno. Htjela sam reći da zapravo ulažemo velike napore Da na tom teškom putu damo svu potrebnu podršku I mentorstvu svim tim mladim ljudima Koji zapravo iz zajednica poput našeg Gdje su to um, zaista mladi Sa manje mogućnosti I nemate državne potpore I sustavne podrške u tim nekakvim mm -hmm. programima I aktivnostima Da to zapravo udruga X se trudi raditi Kroz sve svoje programe koje provodi Nadalje radimo zapravo jako puno Na promociji i volonterstva Kroz mm -hmm. lokalni volonterski centar Koji je zapravo isto tako u okviru Naši organizacije pokrenuli smo jedan, nazovimo ga nacionalni online portal, to je Volonteri HR, gdje pokušavamo spojiti organizatore volontiranja i sve naše drage volontere, tako da mm -hmm. na tom mjestu možete volontirati u Pidžami, jel? <laughs> Bavimo se zapravo između ostalog i programima Verasnost Plusa, odnosno provedbom Europske volonterske službe, znači mladi i mobilnost mladih. Radimo u Papet Studio, imamo izradu lutaka, zapravo svi se vjerovatno sjećaju mapet Puppet Show-a, jel? Uh -huh. E, pripremamo različite utkarske predstave zapravo na teme građanskog odgoja i obrazovanja kojima isto tako pokušavamo pokrit potrebe vrtičke dobi i djece nižih razreda osnovne škole i imamo i nekih kratkih skečeva koji su namijenjeni odraslima pa tako imamo našu baku baru koja je s Vandorenom hodala po Briselu jeli, pokušavala prodati banijske kobasice i šljivovicu <laughs> E, isto tako zapravo trudimo se koristiti mjere HZZ-a za poticanje zapošljavanja kroz koje različite, različite marginalizirane skupine zapravo naših sugrađana na taj način primičemo tržištu rada i radimo s njima na opet na pojedinačnom osnaživanju, na stvaranju radnih navika koje su mnogi jel, zbog dugotrajne nezaposlenosti izgubili i tako dalje. Evo, to je ukratko. Na neki način zapravo udruga je u cijelom kontekstu suvremenom pronašla na neki način priliku za djelovanje. Udruga je zapravo nastala kao realna potreba jedne zajednice mm, u kojoj sam evo već spominjala, dakle poslije rata u onom civilu je, je pokušala odgovoriti na sve te potrebe, mm -hmm. ne samo sad nego općenito ljudi koji su se zatekli u tom nekakvom prostoru, u nekoj rupijel, nekom celu gdje nije bilo ništa i zapravo je dugo godina trajala i sama, sama, sama obnova samog grada, kamoli ljudi i, i, i duhovna obnova, jel? Mm -hmm. Prije se isto spomenula, dakle, mjesto održavanja aktivnosti, dakle, mm -hmm. mjesto gdje vi održavate svoje aktivnosti je građanski centar. Pa po mm -hmm. čemu je to mjesto specifično i otkud zapravo ime građanski centar? Pa građanski centar je vrlo specifičan Prije svega zbog samog, same lokacije U kojoj se nalazi Pričamo zapravo Teško je to sad predočiti ovako ali Pričamo o staroj zgradi u centru grada Petrinje Koja u principu ima nekih 3000 kvadrata Neiskorištenog i zapuštenog prostora U kojemu naša udruga djeluje zapravo U prizemlju koristeći nekakvih 100 do 150 kvadrata Koje smo sami zapravo Uz pomoć razno raznih donatora Prispodobili da, da se može koristiti Građanski centar Petrinja je jedan dio zapravo tog prostora koji smo poneviše volonterskim radom naših članova, korisnika, sugrađana, prijatelja, partnera osposobili kao jedno mjesto, jedno žarište zapravo građanskih inicijativa, uh -huh. jedno mjesto koje je svakodnevno otvoreno za sve ideje, za sve građane, za sve aktivnosti zapravo koje se pojavljuju opet kao potreba zajednice u kojoj jesmo. Tako, unutar tog građanskog centra, specifičan isto i zbog toga što je zapravo pokrenut 2013. godine kroz prekogranični projekt, znači ipak kroz borde sa, sa Bosnom i Hercegovinom, gdje smo tada uspostavili s jedne iz druge strane granice rad takvih centara, jel? Mhm. jedan je u Prijedoru, jedan u Petrinji. Poprilično su to slična mjesta i potrebe jednake, tako da zapravo smo paralelno pokretali rad ovakvih centara. Ono što je još specifično je zapravo da je to mjesto boravka naših stranih, ovih IVS volontera, dakle mm -hmm. koji dolaze kod nas kroz različite programe, Erasmus Plusa, jel? kroz mobilnost mladih i tako dalje, zapravo koji kod nas borave najčešće po 12 mjeseci. U ovom trenutku u Udruzi X boravi šest stranih volontera na periodu 12 mjeseci koji su uključeni u svoje aktivnosti, znači projektne, a to su volontiranje organizacija volonterskih aktivnosti u domu za stare i nemoćne, u domu za psihički bolesne odrasle osobe, organizacija radionica, pomoći učenju djeci iz osnovnih škola, Pored toga vode tečajeve stranih jezika za građane, tako je i denesam, dvije skupine njemačkog, dvije skupine francuskog jezika i tako. To su sve usluge besplatne našim građanima, uh -huh. a na taj način zapravo mladi koji kroz te programe dolaze su od velike pomoći i zajednici, ali naravno rade i na svom osobnom razvoju, jel'o? Evo, baš zapravo vezano za mlade, dakle prema vašem iskustvu koliko su oni aktivni u zajednici, koliko su, koliko su uključeni i koliko žele biti uključeni u javno djelovanje? Pa moram priznati zapravo da iz našeg iskustva mladi imaju poprilično averziju po, pri zapravo ulasku u nekakve dnevno-političke ovoga mm -hmm. događaje i takve stvari. Međutim, kroz, kroz ovakve aktivnosti se mladi uključuju. Pa naravno da, da im je drago sudjelovati u nekim dobrim dijelima, u nekim radionicama koje zapravo za cilj imaju poboljšanje kvalitete života ne samo specifičnih korisnika, nego svih nas na kraju krajeva, je, pa i njih samih. Mm -hmm. Tako da tiče samog angažmana je da, malo su te nješki malo pokrenuti, međutim motivacija je nešto što smo savladali odavno. Sa <laughs> organizacija pa se zapravo trudimo to koristiti tom metodologijom, a ono što nam ide u prilog je veliki broj mladih ljudi koji su se kroz druge različite volontške aktivnosti tijekom godina zapravo u udruzi primakli pa su danas i zaposlenici udruge, je l? Mm -hmm tako imamo Ivu, imamo Sabinu Petra, Karolinu, Barbaru jako puno mladih ljudi zajednice koji zapravo su onda ovoga, neke okusnice oko kojih se ovi drugi okupljaju jel? naravno da se radi o temama koje su zastupljene ali znamo svi o, o skrivenim kurikulumima jel? da nikad ne idemo baš tako konkretno i neke stvari ne provodimo na silu nikada, ne valja mm -hmm. to rako, jel? nego zapravo radimo na, na, na jedan specifičan način razgovorom, uključivanjem mladih u neke od volonterskih aktivnosti, stvaranje novih programa. Radimo radionice prema potrebama, da su to, ne znam, video radionice, da su to, ne znam, lutkarske radionice, da li je to pisanje projektnih prijedloga koji isto tako organiziramo za mlade. Dakle, radimo s njima na problemima, prepoznavanju problema u zajednici, mogućnostima mm -hmm. koji, koje oni mogu zapravo iskoristiti kako bi prido, pridonili rješenju nekog problema specifično njih, pa onda i šire zajednice i evo tako. Evo baš zapravo kad pričamo o zajednici, vidi je taj koncept lokacije i percepcija Petrinje, pa dakle kako vi zapravo gledate na Petrinju u kontekstu razvoja, prilika za mlade i slično? A gledajte, danas je teško ovoga priznati, ali mi smo zapravo evo, već dugi niz godina jedan od gradova u Republici Hrvatskoj s najvećim brojem nezaposlenih i to opet s naglaskom na mladi, mlade. Uh -huh. A, mislim, govoriti o perspektivi nekakvog velikog razvoja i prilika za mlade na ovom području malo je... Ne znam kako bi definirala u ovom trenutku, opća apatija, inače prisutna u ovim zajednicama kako je Petrinja, nije baš motivirajuća previše. Međutim, ukoliko postoje ovakva mjesta i ljudi entuzijasti kao što smo i mi, jel, mhm. onda nekako stvaramo sami prilike i pokušavamo tim mladima omogućiti nekakve puteve kojima oni se mogu razvijati, gdje, gdje mogu koristiti različite programe, pa ne samo Europske unije, nego i naših naših ovoga i ministarstava i tako dalje, primit ćemo im za, njih, zapravo primićemo u tom svijetu, e, projektnom razmišljanju, kritičkom razmišljanju, rješavanju problema i stvaranju prilika za same sebe i buduće generacije. Evo, osim toga mladi zapravo imaju priliku volontirati, baš u sklopu mm -hmm. vaše udruge. Pa dakle, mm -hmm. što se tiče volontiranja, on je dakle jedan od principa koji zagovarate o svojem djelovanju. Mm -hmm. Gdje se vidi mm -hmm. njegova važnost? Volontiranje je zapravo jedna od bitnih vrijednosti bez kojih zajednice ne bi mogle. Mislim trenutno zapravo postoji jedna velika, velika priča o tom volonterstvu kao nečem sasvim novom izmišljenom, međutim to je stvar koja je prisutna u ljudi svakodnevno samo većina nas nikada ne razmišlja da volontira u nekom trenutku, jel? Mm -hmm. Pa i pomoć susjedu i cijepanje drva i ne znam tako neke sitne stvari koje radimo u svakodnevnom životu, to su isto to isto ulaganje našeg slobodnog vremena u nekakvu opću korist jel. Mm -hmm. Ono što je vrijednost ne samo za zajednicu, kao što sam već spominjala, strani volonteri koji ovdje volontiraju i u nekim institucijama, ustanovama u samom građanskom centru organiziraju mnogo toga za, za, za građane same, jel to, to je nemjerljiva jedna, jedna stavka zapravo razvoja zajednice općenito, a da ne pričamo o onom dijelu gdje se radi o lokalnim volonterima koji zapravo svojim angažmanom podižu kvalitetu života kod pojedinih marginaliziranih skupina građana gdje također se uključuju nekakve javne, javne događaje i organizaciju nekakvih manifestacija dalje. Dakle, to je jedna neupitna, neupitna vrijednost sveta, rekla bih jel, iako naravno ovisi o količini raspoloživog vremena svakog pojedinca, jel? Na neki način uh, i o osobnom razvoju. Tako je, to sam upravo htjela reći. S druge strane imamo jedan proces u kojem svaka, svaka jedinka zapravo radi na svom osobnom razvoju, stječe neke uh -huh. vještine, neke kompetencije, zapravo se na taj način osposobljava, približava opet tržištu rada. Moram priznati iz našeg iskustva, većina naših uh, volontera se u nekom relativno kratkom roku zaposli jer se na taj način zapravo izgrađuju kao osobe, mm -hmm. podižu svoje samopouzdanje, stječu taj osjećaj ovoga da su, da su nešto korisno učinili, da se to osjeti u zajednici. Pa sam taj osjećaj čovjeku puno znači, jel? Mm -hmm. već mu daje neka krila i malo ga podigne iz te nekakve e, inače apatične situacije. Jel? A da ne govorim o tome, kad, kad mlada osoba zapravo e, osvješćuje taj svoj svoju mogućnost, svoju veličinu kao osobe koja u svojoj zajednici doprinosi i na taj način zapravo i ono što sam spominjala već preuzimaju na, na određen način odgovornost kao osobe čiji angažman i doprinos zajednicu čini boljo. Jel? Zapravo na drugi način govorimo o procesu uh, u kojemu mladi ljudi zapravo postaju odgovorni aktivni građani. Jel? A dakle, to je ono čemu sremimo svi. Jel? Uh -huh, apsolutno iako koliko god možemo vidjeti te pozitivne pozitivne zapravo prakse koje proizlaze iz ovakvih projekata. Uh -huh. Ipak kada kada pričamo o hrvatskom temno političkom kontekstu uh -huh. u zadnje vrijeme civilno društvo našlo se na udaru. Pa što je dakle s opstankom udruga ali i nezavisne kulture u tom kontekstu? <laughs> Ovdje se čovjek mora malo nasmijati jer naš dnevno politički kontekst ne nemam što drugo zapravo reći, osim da se osjećam kao da iz 21. stoljeća se nekom ovoga kapsulom ne idemo u budućnost nego se vraćamo na u prošlost. Mm -hmm. Ne znam kako i zbog čega zapravo je došlo do toga jer nekako smatram da raskola i podjela našeg društva je bilo dovoljno protekli dvadeset pet godina i tijekom i poslije ovoga rata tako da da je ova hajka općenito na OCD Uh -huh. Pa ja bi rekla možda ponajviše iz nekog neznanja ili neinformiranosti jer ne možemo zanemariti činjenicu da kroz organizaciju civilnog društva u Hrvatskoj je zaposleno preko 20.000 tisuća ljudi uh -huh. to to je znači kroz različite programe, projekte, aktivnosti o kojima smo evo pričali koje zlata vrijede jel Plus toga govorimo o ovako velikoj brojci zaposlenih ljudi u tom sektoru. To je sektor zapravo koji je kao treći ga zovemo ili kako god. Međutim, to je potencijal, to je nešto što u našoj državi zapravo treba razvijati. Opstanak, pita teme za opstanak. Ne, ne znam kako komentirati zapravo. Imali smo vladin ured za udruge, odnosno imamo ga, jel, imamo nacionalnu zakladu za razvoj civilnog društva. Republike Hrvatske je osnovan od strane vlade Hrvatske, dakle u nekom trenutku je ta naša država prepoznala važnost svega pa i pokrenula tu zakladu kako bi osnaživala sustavno, jel? Smanjenje sredstava, ne znam i takve stvari, teško, jako teško, ali ja se nadam da u našoj državi ipak će prevladati razum, da ćemo ipak shvatiti svi zajedno da... da treći tre, da civilni sektor zapravo treba podržati da, da, da kulture nam fali općenito, pa mm -hmm. dajte samo pogledajte dijalog naših političara na, na TV-ima, mislim koju poruku mm -hmm. šaljemo našim mladima, jel? Dakle to su stvari koje moramo razvijati zajedno. E sad na koji način i što nam je opcija kao, kao organizacijama civilnog društva je naravno opet uvažavanje, razumijevanje, dijalog, otvoreni razgovor, ali bez vrijeđanja jel? Mm -hmm. Dakle, jedan europski jedan, jedan pristup prije šavanju probleme u kojem smo se zatekli, možda više informiranja, možda više prostora u kojem će organizacija imat, b, b, kako bi rekla, priliku predstaviti što to točno rade, kako bi ljudi shvatili, jel? Nekako izgleda mm -hmm. kao da ni, nismo kao društvo nismo dovoljno informirani o, o važnosti organizacija civilnog društva. Na neki način razum bi trebao biti prvo sredstvo neke metode otpora, Takože... Trebao bi. Trebao Evo. bi biti oružje. Evo, ako uh -huh. smijem tako uh -huh. reći, razum bi ovdje trebao biti oružje. Evo, sad bih prešla zapravo na festival Social Edition, kako uh -huh. primate uh -huh. ovu subotu. Pa dakle, o čemu se radi? Radi o jednom, opet ovoga, vrlo specifičnom programu koji je nastao jednim sustavnim radom sa grupom mladih ljudi koje, koje smo, ovdje smo ovoga, ih nazvali zapravo aktivci, to je jedan ovako krasan naziv. Mlada, mlada skupina mladih ljudi koja je mjesecima zapravo pod, pod mentorstvom naše IVE koja to sve skupa tako ima u glavi i jako to lijepo provodi, puno truda ulaže u to. E, na sreću ima takvu grupu mladih ljudi koji zapravo sve sami to sve nekako taj proces prošli, pripremali, učili. Uh, na neki način neke svoje želje, nedostatke u zajednici, slobodnog vremena, aktivnosti za mlade, evo spojili tu jednu social edition, jel? Uh -huh. uh, to je, da, planirano je ovu sugotu, nažalost zbog vremena smo morali to odgoditi jer se sam taj, taj festival, zapravo manifestacija održava u dvorištu, ove što sam spominjala, građevine u centru grada s koje nam padaju crjepovi, tako šta imamo, uh -huh. <laughs> onda moramo biti sigurni da ne puše vjetar, da nam crjepovi neće padati dok je dolje ovoga 150 ili 200 ljudi u dvorištu, jel? Uh. Ovo je zapravo isto tako bilo pružanje mogućnosti e, mladima da razvijaju svoje potencijale i osjećaju se dijelom zajednice u kojoj su aktivni studionici, uh -huh. gdje ih se na određen način isto tako usmirava da biraju neke zdrave životne stilove i nekakve aktivnosti kojima, koje, koje im nedostaju kao mladim ljudima. Jel? Uh -huh. e, indirektno na taj način zapravo rezultiramo sa smanjenjem ili prestankom konzumacije alkohola, smanjenjem devijantnog ponašanja pojedinaca i tako, jel? Zapravo dajemo neku mogućnost osim onoga da su mladi prepušteni sami sebi na ulici, jel? A plus toga svi su aktivno u tome sudjelovali, pa onda imamo sve ove radionice koje, ne znam da li ste imali priliku vidjeti, znači tijekom tog festivala od jedan sat, Uh -huh. Počinje program u kojemu imamo paralelno održavanje radionica slikanja, uh, održavanje radionice prve pomoći, s druge strane idu paralelno radionice glume, uh, besplatno tetoziranje kanom, onda imamo ekspres video radionicu za početnike jel? koju zovemo priprema pozor film, dakle jedna uh -huh. jedna paleta, široka paleta različitih aktivnosti. I ono što je super i krasno je to što to sve rade ti mladi ljudi upravo iz te, tih te skupine aktivaca. Uh -huh. Dakle to su manje-više srednjoškolci uh, sa, sa područja, uh, a evo Sisočkomoslavačke nije samo Petrinja nego i više, jel. Pored toga tu je i radionica strukturiranog dijaloga, to je isto ovako strašno ozbiljno zvuči, a zapravo je vrlo simpatično i bit će nam drago zapravo da se jako puno ljudi ovdje odazove da dođu da vide što zapravo mladi sve mogu program, program je zapravo da, prilično raznolik i vi ste već mm -hmm. organizirali ovakav festival. Imali sam, da, da imali smo nešto slično već, isto tako u, u ovim istim okvirima, samo sa puno manje ovih aktivnosti, tada nismo, nismo ovoga imali ovako aktivne aktivce kao što imamo mm -hmm. od sada. Pa evo, baš kako, u tom kontekstu kako provodite kulturne aktivnosti namjenjene mladima, mm -hmm. u vam, kako se sama rekla, pomažu AVS volonteri, pa mm -hmm. dakle koliko to iskustvo utječi na njihov razvoj i na druge mlade u Petrinji? Pa to vam je jako teško zapravo prenet taj osjećaj koji ovdje imamo, tu energiju koja se zapravo svakodnevno ovdje u građanskom centru može osjetiti, gdje se ti mladi ljudi zapravo upoznaju, jel? Lokalni dolaze na neke aktivnosti pa onda upoznaju strane volontere, tu se rađuju naravno i prijateljstva i druženja i zajedničke aktivnosti, tu je neupitan je razvoj komunikacijskih vještina, korištenje stranih jezika, Uh, prilagodba zapravo različitim kulturama, glazbama, mm -hmm. mišljenjima, stavovima uh, jedan jedan klop kako bi to čovjek nazvao, sklop takve pozitivne i dobre energije koja zapravo naravno da ostavlja upiske na svakog pojedinca koji se, koji se nađe u tim skupinama. Mhm. Teško je kažem opet prenijeti zapravo taj dojam koji mi, evo malčice stariji, ne baš jako, nego malčice stariji, to vidimo nekako iz druge perspektive odraslih nekih zrelih osoba u tom nekakvom procesu njihovog ne mogu reći samo zorenja ili, ili, ili kako bi to rekla, nego svakodnevnog napretka i svakodnevnog osobnog razvoja sa, sa nekakvih tisuću detalja pojedinca koje je ovdje imao priliku razvijati. Uh -huh. Dakle, IVS volonteri kao tako, mislim rekla sam već u ovom trenutku u druzi X boravi šest stranih volontera, a isto tako imamo tri volontera lokalna koja su sada trenutno u Grčkoj na jednom, jednom takvom programu. Uh -huh. Pa povratne informacije koje dobivamo od naših mladih ljudi koji su tamo su, su ne znam, evo ja ću se opet morat rasplakati jer samo kad, <laughs> kad se svjesnim kako ovoga prenose sve te dojmove, puni, puni energije, puni elana, puni vjere u nešto, nešto bolje, nešto pozitivno što mm -hmm. čemu mogu donijeti tako da evo to je jedan klop svih, svih ovoga i okolnosti i razvoja mladih ljudi. Apsolutno. Tamara puno ti hvala na gostovanju i na informacijama. Nano se sačuvamo neko naredno vrijeme. Hvala lijepa, ja bi samo evo kratko ako smijem iskoristiti priliku, bez obzira što Petrinja, što Petrinja nije zapravo tako jako daleko od Zagreba, ali za sve koji slušaju danas i koji imaju imalo ovoga motivacije, bit će nam drago da nam se pridruže. Dakle, događaj je na Facebook stranicama objavljen i sve se tamo može pratiti. Dakle, planiramo ga održati udržati sljedeću subotu, odnosno prvu narednu, ukoliko nam to vrijeme dozvoli. Ako ne, svi koji žele doći neka prate, pa će vidjeti zapravo na koji datum je to pomaknuto. Mm -hmm. Bićemo zaista, zaista veseli da nam se mladi pridruže ovoga u našoj male tetrinji. Dama, hvala ti na javljanju i hvala na gostovanju. A slijedi pjesma Pixies Here Comes Your Man. -da nezavisne kulture na Valovima Evo slušili ste još jednu abcedu nezavisne kulture. Gostovala je tamara Jovičić, izvršna direktorica udruge X. I čisto to da napomenimo bila je još jedna BCeda Nezavisne kulture na kojoj se radile matija Mrakovčić, andrea Pančur, Dunjak Učinac i sunčana doritić. Ostanite i dalje na valovima radi studenta. avisne kulture programu oh, ABC, ABC, a... kulture, kulture, kulture. emisija pod patronažom agencije za elektroničke medije